Dacă veți dormi în mișlocul moștinirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe selmon. al lui Dumnezeu este muntele Vasan. Munte de piscur este muntele Vasan. Pentru ce munți cu piscuri pismuiți muntele în care a voi Dumnezeu să locuiască în el?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 Acolo era venia Amin cel mai tânăr în uimire, petenile lui Iuda, povăsuitorii lor, petenile Zabulonului, petenile Neftalimului și ziceau, Poruncește Dumnezeule poterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vă aduce în părății daruri. Ceartă fiarele dintre estii, ceartă taurii adunați împotriva junincilor popoarelor,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 peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu într-o lui, Dumnezeul lui Israel. Însă își va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu.